Bona nit, Anna. Com ha refrescat el temps, eh? Uh -huh. Ai, caram, què passa? Sembla que avui no està d'humor. Vaja, veig que ja tornes, eh, Anna? restaurants d'aquest carrer ja han tancat fa estona. Vol més que tornem a l'hotel. Mm? Què et passa, Nina? No sé per què, però la, la gent d'aquest carrer em coneix. Però ells em diuen Anna. Un monstre. Les portes del malson Ai, caram! Es pot saber què passa aquí? L'inspector Suc, sospitós d'assassinat. Està ingressat en aquest hospital i no hi ha cap guarda ni cap cotxe de policia. Exacte. Val més que vagi veure què, carai, passa. Esperi, jo també vinc. Si no, no tindria cap sentit. Per dins ben bé igual. No hi ha ni rastre de la policia. Perdoni, em sembla que han ingressat en aquest hospital un pacient que es diu Suc. Com? Ian Suc, és inspector de policia. Un policia? L'han ferit a ell i a uns altres homes en un edifici del carrer Barnau. Ah. Ah, vol dir aquell rodamons que es veu que s'han barallat abans al carrer. Com? Rodamons, diu? Sí, sí. Com que no en tenies el que deien, no saps què han dit que ha passat, però això és el que deuen haver dit a les notícies. I digui'm, a quina habitació són aquests homes? Estava molt greus, però un cop els han atès, els han traslladat d'hospital. Eh, que els han traslladat? A on? No ho sé. Aquí no ho diu, ha vingut una ambulància i se'ls han portat a tots sis. Precisament eren sis els que ens van atacar en aquell edifici. I Ansuc? On és l'inspector Iansuc? Tenia ferides de bala. Per mi que s'equivoquen. Aquí no ha ingressat cap pacient en ferides de bala. Llavors, què vol dir que no li consta que hagin ingressat un pacient que es diu Iansuc? Doncs no. Els informes d'una investigació i una cinta relacionada amb el Kinderheim 511? Exacte. En Petrov, que havia sigut director del Kinderheim 511 i que regentava un orfenat il·legal a Praga, m'ho va donar just abans de morir-se. I a qui, carai, li pot interessar aquest material? No li sabria dir exactament. Però l'únic que sé del cert és que la policia secreta de l'antiga Txacoslovàquia va al darrere de tota aquesta informació. I ara on són, la cinta i els informes? No els porto al damunt. Els he guardat en un lloc segur. Sí, però per culpa d'això, ara l'inspector Suc està molt greu i algú se l'ha dut de l'hospital. Vés a saber què són capaços de fer-li aquesta gent al pobre Suc per aconseguir la informació que volen. Ah, és una mala passada. I no sap què hi havia en aquella cinta? I els informes? Els informes hi ha tota una sèrie de dades de la investigació i també una llista. No n'he llegit els detalls i, pel que fa a la cinta, només he escoltat al principi. Em pot dir que hi havia gravat a la cinta? La veu d'un nen. D'un nen? Jo diria que abans d'interrogar-lo li havien donat algun tipus de droga. Quan li pregunten com es diu, ell respon que es diu Johan. Hm? Què té? Què li passa, doctor Tenma? El Kinderheim 511. Els informes d'una investigació. Johan! On és aquesta cinta? Els hi faria res acompanyar-me, si us plau. On és en suc? D'això li proposo que siguem pràctics. I en suc... Els hi faria res acompanyar-me? Jo jo estic ficat fins al coll, però vostè... val més que udeixi córrer i no s'hi fiqui. No. Jo també li he de fer unes quantes preguntes a la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia. Es pot saber quin em porta de cap? Bé, el que hauríem de fer primer de tot és veure si amb aquesta gent s'hi pot dialogar. Suposo que no ens deuen haver convidat a sopar, oi? Benvinguts. Endavant, passin. Aquest toma. Si no m'equivoco és un peix gros de la policia secreta checoslovaca. Sí, ho ha descobert el diari. És el coronel Karel Ranque. Així que ens ha pogut rebre el coronel en persona. Els hi demano disculpes per la manera en què els han tractat els meus homes. Hi ha hagut un error en la cadena de comandament i les coses no han sortit com calia. És evident que hi ha hagut un terrible malentès, tant per part seva com per part de la societat. Tothom ens ha pres per una colla d'assassins. On és, en Suc? L'hem ingressat en un hospital que hi tenim molt bona relació. La seva vida no corre perill. Em sorprèn que els malinterpretin. Pel que fa a aquest cas, nosaltres no som responsables de cap mort. I aquella dona? Quina dona? Aquella dona en una gran que actua sota les seves ordres. Ens han arribat, veus, però els asseguro que no té res a veure amb nosaltres. A nosaltres tampoc ens agrada aquesta situació. El nostre objectiu no és matar ningú, cregui'm. A un amic d'Alemanya li agradaria tenir la cinta i els informes que ara tenen vostès. Els per això que vam negociar durant molt de temps amb en Petrov, però quan estàvem a punt d'arribar un acord el van matar. Pel que sembla, hi ha els diners pel mig. Exacte. Això és un negoci. Jo només vull parlar de negocis. Volem la cinta i els informes que tenien Petrov a camp i d'en Suc. Llàstima que no tinc ni idea d'on són. Val més que ens deixem d'estirar i arronces. Aquella atrocitat no es pot tornar a repetir. Si tornés a veure un lloc com aquell al món, no sé pas què passaria. No podem permetre que allò es torni a repetir. Em sembla que ara no és moment per parlar d'aquest tema. No hi té res a veure amb aquesta negociació, cregui'm. Que... Jo... jo vaig estar allà. Mm? Jo vaig estar... Jo vaig estar al Kinderheim 511. Digui'm, quants anys té? Quan va marxar d'allà? Teòricament vaig marxar d'allà quan tenia 14 anys Han passat 30 anys des de llavors Quan hi va entrar? Ves saber, devia tenir 7 o 8 anys Cap al 1963, potser? Podria ser Conecia aquest nen? És el meu nebot. A principis dels anys 60 vaig viure durant uns anys a Berlín. Tenia un càrrec públic d'oficial d'intel·ligència de l'ambaixada txecoslovaca. Jo tenia una germana petita que es va casar amb un alemany. Però la meva germana i el seu marit van travessar el mur de Berlín per buscar exili i els van executar. I van deixar aquest fill orfe. Jo mateix vaig firmar l'autorització. Vaig fer mal fet, però m'havien dit que era un lloc fantàstic. Un centre educatiu d'elit on educaven els nens amb antecedents familiars dubtosos perquè en un futur es compartissin en l'orgull del comunisme. Jo vaig firmar l'autorització perquè el meu nebot entrés al Kinderheim 511. Sí, la vaig firmar. No sé qui és. No me'n recordo. No me'n recordo de res del que va passar allà dins ni de la meva vida abans d'entrar-hi. Ni tan sols me'n recordo de com em deia abans. N'és conscient. Se n'adona que ha posat preu a una cosa que és molt greu que existís, ho veu? Pretén vendre els informes que contenen les dades dels experiments que van fer el seu propi nebot. Ens estem desviant del tema. Els demanaria que enfoquessin això com si es tractés d'una negociació. Bé, està bé. Per avui ho deixarem aquí, ja se'n poden anar. Espero que puguem arribar a un acord. Fes el favor d'acompanyar-los. Què pensa fer? El que compta és la vida d'en Suc. I ha dit que se'ls si hi dona el que li demanen. El deixaran anar. Senyor Grímar. Cacau. Ah. Ja me'n recordo. Ja me'n recordo. Senyor Grímar! Un cop per setmana ens donaven una tassa de llet amb cacau, l esperàvem amb candaletes. Jo tenia febre i era a l'infermeria i em va portar una tassa de llet amb cacau. La seva ració de cacau era el que més li agradava. No... Oh, que bona que era! No havia pres mai una tassa de llet amb cacau tan bona. Per això li vaig voler agrair d'alguna manera. Llavors, ell em va demanar un favor. Si plau, recorda-te'n de mi, em va dir. En aquella època estava de moda fer això. Tots parlàvem de nosaltres mateixos, els nostres amics. No sé ben bé per què, però, a mesura que passaven els dies i que anàvem a aquelles classes tan estranyes, ens anàvem oblidant de qui érem. Fins al punt que ja no te'n recordaves del teu nom. Per això, per això... Demanaves als teus amics que se'n recordessin de tu. Me'n recordo que li agradava la llet amb cacau, fer dibujos i també els insectes. Però no li agradava col·leccionar-los perquè els havia de matar. El record més feliç que tenia és aquella vegada que van al bosc amb els seus pares. Va atrapar un munt de papallones, però quan va arribar l'hora de tornar, les va deixar escapar de la gàbia. El seu somni era sent homòleg. Es deia... Es deia... Adolf Reinhardt. És el meu nebot. no li amaguis res. Entesos? Les persones poden convertir-se en qualsevol cosa. Brindem! Hola, benvinguda. Benvinguda Hola, oh, benvinguda Nina, què et passa? Em sembla... Em sembla que aquest lloc el conec El camí per arribar aquí Aquest carrer Aquest rètol Tot em son. Que vivies aquí no ho sé, però... Però... Tinc por. I aquesta porta, que et sona? No ho sé, però... Nina! Tinc por. Senyor Grímar, hi he tota la nit. M'agradaria explicar-li una cosa. Doctor Tenma, ni els informes ni la cinta tenen res a veure amb vostè. Esperi, escolti... Em sembla que no tindrem temps per parlar. Eh? Diria que tenen pressa per tancar la negociació. La policia secreta de l'antiga Txakoslovàquia ens ha vingut a trobar. Què, ha tingut temps de rumiar-s'ho bé? I tant, no penso entregar-li ni els informes ni la cinta Tant li fa el que li pugui passar a l'inspector Suc? Si li passa res en Suc, tant la cinta com els informes desapareixeran per sempre, em pot creure Deixem-nos d'estirar i arronces i anem al gra Però si vol, li deixaré escoltar el que hi ha la cinta, d'acord? Amb la condició que s'oblidi del tracte que ha fet amb l'amic d'Alemanya a qui li vol vendre el material que tenien Petrov. Si té curiositat per saber què hi ha en aquella cinta, estic disposat a deixar-li escoltar. És més, té l'obligació d'escoltar-la. Ho ha de fer pel nebot que va enviar el Kinderheim 511. Ha d'escoltar la veu d'aquell nen que es diu Johan que hi ha a la cinta. Així que aquest és el seu tracte, eh? Jo no li he proposat pas cap tracte. Ja n'hi ha prou. Prou de parlar. No podem perdre més temps. Mentre nosaltres som aquí parlant tranquil·lament, es podria morir algú més per culpa d'aquesta cinta. A veure, digui'ns, quants homes relacionats amb la policia secreta de l'antiga Txecoslovàquia han mort assassinats fins ara? Té idea de qui els ha assassinat? Ho ha fet la persona que vol tenir aquesta cinta. La mateixa persona que té la veu enregistrada a la cinta. En Johan. Però, doctor Telma, li asseguro que no sé de què em parla, ara. No és fàcil, despistat. És evident que el seu amic d'Alemanya li ha parlat de quina mena de cint Què li va demanar que aconseguís? La identitat del monstre. Només em va dir això. No els volia involucrar en aquesta història. Però els explicaré tot. Ho he de fer abans que es mori més gent. Això va ser fa deu anys. Ja ho entenc. Així doncs, Aaron Johan ha vingut aquí a Praga per trobar els seus orígens. És això? No ho sé. Podria ser que mirés d'esborrar tot el rastre del seu passat. Es pot saber quines coses horribles va fer quins anys enrere... Al pont Chedoc, al barri Mihalska, hi vivia una mare amb els seus fills. Un bon dia, la policia secreta se'ls va emportar. Es van endur en Johan de l'edifici amb el rètol de les tres granotes. I sap per què això? Aquestes escales... No! Ah! Ah! Ah! Ah! Què passa, nina? Se'l van emportar com si aquestes escales que l'arrosseguessin avall, aquí, al meu germà. No li negaré que en aquella època em trobava en una posició que em permetia estar informat de tot. Però les tres granotes que detinguessin una mare i un fill no me'n recordo en absolut. Faci memòria. La veritat és que, en realitat, jo no estava al corrent de tot. Com ara, per què ho feia aquell home? A quin departament de la policia secreta pertanyia? Sota les ordres de qui operava? No sabia absolutament res d'aquell home. Li estava permès actuar lliurement, sense cap mena de restriccions i sense haver d'informar la resta de per què ho feia. Moltes vegades m'he preguntat a què es dedicava. Com a molt, tenia el rang de capità, però tenia una mansió que era molt luxosa i era allà que treballava. Sí, l'anomenaven... L'home de la mansió de les roses vermelles. Creu que aquest home hi podria tenir relació. Era un home tranquil, amb unes maneres molt refinades. No portava uniforme i li agradava molt prendre te i pastissos. Com es deia, aquest home? Franz Bonaparte. Franz Bonaparte. No sé si es deia així de veritat o no. Però ara que penso, també tenia un pseudònim. Un pseudònim?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 Sí, Érem contes molt estranys. Me'n recordo d'un castell al monstre sense nom. Aquí no hi ha res, Nina. Mm? Què és això que em ve? A la memòria? Jo era aquí dins. Estava llegint un compte. Però la persona que va obrir la porta hi va entrar. A mi mateixa, a la porta. Has tornat. Episodio 48 Lo que más miedo te da